91. De la viziune la cunoaștere Extazul apolinian, deși provocat adesa de inspirația, adică posesiunea zeului, nu implica totuși comuniuna dintre etusiasmusul dionisiac. Extaticii inspirați sau posedați de Apolon erau cunoscuți mai ales prin puterile lor catarsice și oraculare. Din potrivă, inițiații în misterele lui Dionisus, bacoii nu dau niciodată dovadă de putere profetică. Bacoi se scrie B-A-K-K-H-O-I. S-a remarcat caracterul șamanic al anumitor personaje semi-mitice, repurtați adoratori ai lui Apollon. Hiperboreanul Abaris, preotului Apollon, era înzestrat cu puteri oraculare și magice, de exemplu, bilocația. Herodot scrie că el și-a purtat peste tot pământul celebra sa săgeată, fără să se hrănească, dar după Heraclide, s-a afirmat că Abaris zbura pe o săgeată. Orsăgeata care joacă un rol în mitologia și religia sciților este prezentată în ceremoniile șamanice siberiene. Ea este de asemenea prin excelență arma lui Apollo. Legende similare comportând transe extatice susceptibile de a fi confundate cu moartea, bilocație, metamorfoze, coborâri în infern, etc., circulau în legătură cu alte personaje fabuloase, Aristeas din Procones, Hermotimus din Clazomene, Epimenide din Creta, Pitagora.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 Walter Otto observă că obținerea cunoștințelor oculte este întotdeauna asociată de exaltare a spiritului și acest lucru este adevărat mai cu seamă în cazul extazului șamani. Acesta explică importanța capitală a muzicii și a poeziei în cele două tradiții. Șamanii își pregătesc trasa cântând și bătând din tobă. Cea mai veche poezie epică, centra asiatică și polineziană, a avut ca model aventurile șamanilor în călătoriile lor extatice.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 Apolon este cel care săgetată de departe, totuși același îi se aplică și lui Rama, lui Buddha și altor eroi și personaje fabuloase. Dar genul grec e revalorizat în chip strălucit, această temă arhaică, după cum a transfigurat tehnicile și simbolica șamanică. Grația lui Apolon, simbolismul arcului și al tragerii cu arcul, revelă alte situații spirituale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 Lecția apoliniană este exprimată prin excelență în celebra formulă de la Delfi. Citez: cunoaște-te pe tine însuți, închei citatul. Inteligența, știința, înțelepciunea sunt considerate drept modele divine, acordate de zei în primul rând de Apollo.